Робният камък Ходи в светлия път на живота Където огън гори Където вода тече Където въздух лъха Където трева никне Където цвят цъфти Където риба плува Където птица лети Където човек мисли където духът бъдеща чертае и истината цари. Отваряй очите си, когато добродетелта се усмихва. Слушай, когато истината говори. Работи, когато духът на мъдростта бъднини чертае. Път без светлина. Къща без врата, река без вода, празни работи са. Светли мисли, чисто сърце, възвишена душа, силен дух, приятели за човека са. Слушвай се в наставленията на духа си и в опътванията на душата си, за да ти бъде Всякога добре Когато Простият царува Прах се дига Когато умният царува Мирът Изгрява Глупавият слуша С едното си ухо Умният с двете А глухият И от двете не се интересува в пътя на живота се изпитват Вярата и надеждата на човека В пътя на знанието се изпитват Умът и волята на човека В пътя на свободата се изпитват Благородството на душата И милосърдието на сърцето Там, където малкото зранце пада Камъкът стои там, където камъкът пада, малкото зранце стои, когато листата от дървото на живота слизат, зимата идва, когато листата на дървото на живота се качват, пролета идва, когато сиромашията хлопа на вратата, студът се показва, когато богатството хлопа на вратата, топлината се показва. Там, където мравката се дави, човек се забавлява. Там, където мравката се забавлява, човек спи. Детето лази, младият се издига, старият сяда, а умореният почива. Домът е за детето, Нивата за младия, Перото за стария, А леглото за уморения. Ако си у дома, Дете си, Ако си на нивата, Млад си, Ако държиш перото, Стар си, Ако си на леглото, Уморен се от живота. Не разваляй това, което природата е наредила. Не й давай съвет какво да прави. С нея на състезание не ходи. И нищо насила от нея не вземай. Вземай, когато добрият ти дава. Давай, когато умният от тебе иска. Дом без врата и училище без прозорец подобни са защо са подобни както в къща без врата никой не може да живее така и в училище без прозорец нищо не може да се научи след като се ял сладки плодове не яж горчиви след като се пил сладък сок не пий пелин след като си казал сладки думи някому, не ги обличай със своите дрипи. След като си направил едно добро, не го разгласява изтъпан. След като си изказал една велика мисъл, не й прави затвор. След като си писал едно любовно писмо, не дрънкай звънец. След като си нагостил някого, за всичко му говори, но не и за пари. Ако му говориш за пари, ти го съблазняваш, а себе си ощетяваш. Не се вкисвай, когато те подквасват. Не давай маслото си, когато те чукат. Не плачи за това, което не си постигнал. Не благодари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 Любовта през една уста не говори Хиляди са устата на любовта През които тя говори Вярвай във всичките нейни уста Ходи там, където светлината ходи Слизай там, където водата слиза Работи там, където духът работи Един е духът Много са духовете един е Бог Много са душите Един е Той Много са Неговите синове и дъщери Едното е цялото Многото са части на цялото Едно е името на цялото Неизброими са имената на частите Истинският път няма пътеки Път който има много пътеки Той е път на мрачния свят Път който няма никакви пътеки Той е път на духа Път който има прах Той е път на заблуждения Път който няма никакъв прах Той е път на светлината Мрачното небе е небе на тъмнината. Ясното небе е небе на светлината. Живот, изпълнен с мъчноти, е живот на страдание. Живот, изпълнен с блага, е живот на веселие. Любовта живее, мъдростта свети, а истината носи бъднините.